Itchimando ga. E. Ingun. E e e Sagna jako ala mando. Ez bata ez bestianik itchimando ga. <tune> Utsumandokan Charles Bidegen jinen zaiku Trampa sepo ez xolax egitea Marikita Tamboreien agotan in memorian xalian aldiz Nuntik ote horazien agota hoik. Enaute eqamendika aldi zen eskatilabaten aitzinian, be frushtrazioniek gania hartuik erabaki baten hartzeko zorian, hor baisetako mendietaen bigeren satia. <tüma nukau> Hach gitin. gitin. Yuskalheriko kronikaen aipaldihuntan berriz frantziako irautzalaien egitatetat patuko gia. Mila saspiehune eta lautan hoita hamalauian, xara espeleta azkaine itxasu suraide eta yustaitzeko hiu mila bisizale zgoiti landesetat desteratuik izan zien. Arazuak gaztiak desertore izaten laguntzen zytiela desteratze masibo hortako dokumentu ofizial bate idatzik izan zen. Ordukoz balinba, Franciak be administrazio zentralaen sen jakusteko goguaekin. Huna zerzion dokumentu horrek. Herri hoietako bisizale ahalke gariak bahituik diateke eta mugatik hyruentuik. Jabaki hau, frances, izatia, mexi, ez dien hoien perbersitate ikaragariaen gatik hartu beharizan da. Javak ez tutu hatik hunkiko, behen shibismo eta frantziaen etzeko maitarzuna eta fidel tarzunaen probak jakutsiko dutienak. Delebiohuntaz hunkia kizantzienak etzien berreziki frantsesen ditzen, eta irautzaz gain bazien beste by hauste eta egin beharik esen geihenak artzain myndukuak zielakoz. Artetik erraiteko, ezta beti aiza Frantziaen logikoa inzeraikitzia, garaian uxkaldunek ezien mexi frantzez izatia eta egin aldiz ez tie mexi uxkaldun izatia. Zuste zerbaiten kumprenitzea. Benaberiz, gue aipaldiala ginez, bahiketai eskapu egin zienek nafarroako bera aldialat jo zien. Bahitien artian aldiz ehunka haur eta adineko hil tzielaik. Milazazpiehun eta lautan hoita jamalau geren urtehuntan zankulotu de lako hoik basterotan irautzaen gar berriaren hedatzena izien. Lapurdiko kostai lotuik den ondarrabiko herrian bestiak beste edoe bergarako hian. Ondaribiko elizako urheia nuntzen jakinahis, iraltzalaiek hanko erretor bat torturatu zien. Edien sien altsora, yrhe eta silharesko, seiehyn eta hiutan hoita bost librakua isan zen. Bergaran aldiz, herian edien sütien huntarsun güstiak hartu sütien, sekulane prefosta givel ytsy digabe. Funksian nursen ahalkiagaria afea huntan. Frantzez isatia mexi etzien heritar pervertsoi karagarihuak ala irautza ederaren jamailiak. Bada serpentsak. Eta hoi keranik Charles Bidegeinen gana junen gizaitzie, hitze sitz, saioa jinen bezaiküben, alehe lehen ikime supai bat. Haizu reta jora laboien emanaldiab uskal iratietan. asteko aktualitatia, alkarizketak, laboien txako forma kunzak, edo ea haste undareko hitzurdiak, atzamanen dutuzie, aztegusiz. Azteko Hitzordia 8:00 eta 5:00etan eta igardegoiz 8:00 eta 5:00etan. La Emanaldia Uskal iratietan. Melaurikanka, Lykanka hori. Ez zigashki piperik. Men ez zigashki gatzik e. Piperetagatz gu gwe eguerdiko emankizumia Oshagari kronika, ekonomia, ahomizko istoya, Egin bako txeko kumita, ahatzegabe jokiak! Bo bo bo sakala, sakala korueran! Motabeste sorpreza hanitz! Eta? Beaz eginoz eguerdi eta uen egin bako txartin, du studiazta... Piperetagatz! Bidegain, kiseziz? Kiseziz? Kiseziz? Charles Bidegain ekin gila beti heben Cartier Generalian eta yeah. Aipagei Uduiala Ba... Ez harrat erortzeko? Artea, zepoa eta trampa Ordean, lehenik iran behar dut En nuke iran behar, baina Ani zuzatzen bi... Bi... Jakintzu, hil dira bihak Uh, Fernan uh, uh, uh, uh, <tipen> <tipen> eta besteiak dutianana, eta Feran izan zen biziki zahar izan da gero bitien zu nuen agittzelakzenaren eraratlaslea izan zela zerzian iskalduun. S ez tolosan eta parteaktu zula existentzan Ikla demoraan, eta gero anitz irrektu du gresiako mitteologiaa eta gesiako hiztegia eta. Anitzetan, hitaxen du, metaforaren edut, izbat, zer den aztapenean, ena nolat ambiatzen den. Eta berrategeten du, eman ezan, ihiziko iztilia, ihiziko itzak, animaliak, kalat, ihiziak, errapatzeko sistemat, baliatzen direla beste zerbait, eta berrategeten zuen, arte, zerpo, trampa, ibiltzen zela ihizin eta gero amodioan. Ez? Ba, Eztora zala da, xelera, xelera badakiru zer den, Eta amodiozko kantuetan, ez klasitu bat, hori edanik, frogatzen duvernantek. Eta horien eskoraz bada alako zerbait bada helenik, beti joituko niz, ezen zubiko lagunak, akkazeko lekukoak, manez, manez, detzen zen, eta errenen zer den trampa, eta errenen dautzu zer den sepoa, ez baita dauzabera. Biak arte, Ez Egaiten honek biak arte zer nahi du arte hoge. Arte bat, sori arte. Sau arte da pieja bat. Agapatze ez du Senako agapatzeko behar da arte bat. Talentua da. Talentu jakitate bat, hortik giten da arte. J'ai dit « balestra so, » bal, balest, ba, ba, et « balestra ».« Arte » est-ce qu'il n'y a pas d'honneur. J'ai dit « c'est ça, et jusqu'à ce moment-là, Aujourd'hui j'ai attrapé 24 couscous toute belle chasse sans bégia dans la machine qu'on appelle « balastra ».« Château » est-ce que Balastra » est-ce que nous avons dit « château ».« Château » est-ce que c'est « château ».« Château » edo base ICTTP baten arapattzeko sistema. Bil sistema. bildu amodioganere egiten da du zeduzio egiteko bildu. Non. Orduan latinez zen oh, eh, get eta seta, hiteia yeah. eh, bad da. ze behar daCDdure latinez e bere bidetik uh, bastegarastia, ire naiaren arabera. No. edo oruwaren arabera ta ori da edo indarrez edo abileziaz edo shakamanni tsisanaz oienor adet edo soza lokarisma bon. hori oh. gidianhoi hori bai hori bela bon. <laughs> bilsa ilandia <laughs> ordan edo indaka edo bilseko atapetsela ordan sepoa bilsendu indarrez Trampa aliz ez, Trampa, franxesei, detzen da trap, Kanadan badira ali trapeok, Trampa ezakzen itustenak, eta hori da alemanez, enoiz ez, uh, bat zen itza, eta ergen du hori dela bortabat edoate bat ikusten ez dena. Tak, azken mementoan didikitzen dena. Ez bada trompatzeko ideea, pixka bat. Ta zer da Trampa? Da, sistema bat, eta animalia, egizia, bera zaxen da, nahi duelakotz zerbait bagnean doblatuan, uh, gustagari, dara ez da atxekitzen uh, indahez. E, edo puxatzen dugu mutugez, hori da trampa. Zerren zubiko manezogek egiten zen, manezroen etxen, manezroen etxe zenaren etxe inguruan, bat zerrela 8 trampak. Ziren, alimaliko siluak, ta, zuten, ganyan, eta zaxen zuten antrosistima gainan, eta ahalia, upian, tat, errokzen zen eta errapatuak zen. Baina berazen, chartu. Aldiz, sepoa bortitz, bortitzago da, Francher Zaharian bortitzago da, CEP, CEP. Eta hori zen, uh, prechoer, ematen zitzaien, uh, bula bat ez, uh, sanduetan. Eta espanyan ez, el CEPO. Eta, uai egeten, sepoa errapatu na nao. Eta, eh? trompatu nao. Eta, sepoa da emanetan, Hortzeki lakosistema, hortxo-sepoa, eta tak, atetsitzetzen du indarra. Ta e, errapatzen du, ez berat zerbait egin du lakotzori, bildua izan de lakotz, Eta zepuak min egitendik dik korpitzai eta trampak ez bor txan? Trampak, untsalaz, uh, usten du animalia den bezala. Eta biltzen da den bezala, e, hortzen bali, marriak, bitzen bali, marriak, bitzen da, nahitara, aliz... Zepoak Baia minen maten du, eta batzutan aserriak eta berdin zanua utziko du, eta eskapatoko da. Baina, bisiztima dira, eta biak, arte dira. Hori da, erran nahi nuena. Arte, sat mezentan bai, nik etxen, erfan etxen, sat hartia diat. Bai, arte, hori da. Ados, ebe harra? Arte horrekin nuzik, egun mondoka kuchu mananndo ka wish ka iratia zika pausu baten egiteko puntia, hotxek dugula istantian, benaren lehenik mesupai bat entzun beharko duzutzie. Onda iziela, ibiakoitzetan da goizeko jamek ontaiko orenbata arte. Bertsutan kantuz dantzan antzerkian gira. Sintzuketa eta apainketak ere eginen ditugu gure zarea eskoan merkatu eta ferietan ibiliko gira eta kanpoko baztehak gurrituko ditugu beren istorioa jabetzeko. Ego edita egoite xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak kantu eta soinuz josirik. Ez gira eneatuko zoen asteburuko haratu natan ahtetik, onda iziela eskuali jatietan. Hamekontaik horren bat ahtetik. Barabarabapiribipiribit Barabarabapiribipiribit Eta kurzea da bizitzaren alde, ez dugu. A, gerostik beti, beti segitu dut antzerkia. E, egiten du lotura bat e, gure tradizioaren, da vanguardiaren artean ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea eldu da. KULTUR ALEA KULTUR MAGAZEINA, ASTELENETIK OSTIRALERA, kulturale ALEA EN ZUN EZAZU, GOIZEKO AMAIKETATIK AURRERA, EUSKAL IURRATIETA. Eta, beraz, jingitingue pausi alat, Euskal Txantxangoria deitzen da hau, ez da berreziki dizketan agertzen, baizik eta YouTubean agertzen da. Eusko jaulariltzak Euskal Txustatzeko nahiz, e, ginazi lan bat da, eta horret, eiten dutugu, e, nula deitzen zen, Linton Town taldeohiko kantaizumait, doa, Bai bat pubai segurik eta baita e cantus chomin artolaen chemia euskal chantsangorria txan Sortaldeko argi berriari Arisayo joa li aratzeko, aita di bai zabalaren ditza soaren egarrin la hoizetara egan eratari el airean aontan delargan suertelen valear efizia enion en irian Eta du da oiua Biotzaren taupabeta nitzat Soltu dudo oiua Olatuet, eheren zola zean Aukeratu da barriak Dezoran zehar, dute iola zean Eten ez da dinaria Huy revised eta gareka Hala behalague ondoko kronika da tiganen giela ondoko kronikan Marikita Tamborain jinen betzaiku agota in memoriam libru hor eta oharen bihikatzea, nunti debru agertzen dien agota hoik bestiak beste hainbat teoria eta beita, eta hoi taotagabe berize ze me mezuzumaita. Gau ekoa marretan musika emankizun jake euskal irratietan. Selektan mundak arketua hotshot irratzaioa. Astelenetan hotshot, narogei garran amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren ogei eta harrabotskampainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza umentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidaso atak punk emankizuna eta ostiraletan metal garrasia metal emankizuna Metal garrasia ni daier eta ni brutal Euskal irratiak musika zalen irratiak Hemen gaudela Marikita Tambureinekin, utsumandoka saio hontan, aipatzen behitugu igan astiaz gehostik agoten in memoriam, maiatzar gitaretxean, ebe hor, ur, igan urieta horretan, pasaratu ikizan den libria. E, beraz, utzi dugu, pasa den astian, gure agoten kontakizun hau, e, albizua, edo delakok, katarreki lan e, behiliteke agota horriken nolazpait Eliza Katolikoak e, egin zuen erepresione baten ez e ondoriokoak baina zera ka katarroieta ikziatekila, alta e, txerkatzen delarik edo ikusten delarik diren lanak hipotesia hainitza agertzen dira, zen eta agotetaz lehen dokumento bat edo ikusi behitzinuke milageren urtekoa Hor duan, beraz, Katarrak agertu, baino lehen heun urte lehenago. Uh, bai, beraz, hori uh, mila garen urtiko dokumento hori, deia publikatuak izan da, maiz, da, uh, luk de behar abadiako kartularioan, uh, bada tekstu bat, nun, aipatzen da, gizon bat, eta gizon hori izendatua da, da uh, Christianum bezala. Hor ere, bon, argi garriaz, eta gira abadi, abadi abatean, beraz, dena giristinuak izaiten aldira. Uh, beraz, kristian humo hortari gero pasatzen gira, beraz, uh, baigurriko eh, eh, akta hortan nun eh, amestoiko bernat kristian bezala agerzen uh, Baita, itasanduak uh, idatzi gutunean mila bosteun eta ama bostean uh, beraz, uh, idazten du latinez uh, agoti alias de kristianiz, erran nahi baitu agoten sinonimo itza dela kristian, eh, beraz, giristinua, uh, ara, beraz, biztanda horrek ere maiten gaitu uh, erligio desberdinetara, eta eh, beraz, deia milagarren urte haintzineko konbertitzeetara um, erligio katolikoera, gira, eh? giristinora gara jortan. Beraz, uh, batzuek diote direla um, Vizigodoak, Ariano Giristinua zutenak, konbertitu zirenak, eta hori ba, zazpigaren mendean litaike. Uh, beste batzuk zioten, uh, adibidez, George Laplaz, biharnez, presto, la reakzion uh, zirela uh, Giristino uh, zaharrak, beraz, uh, oianetan eta gelditu zirenak uh, bizitzen, beraz, deia gero, haipatu dugu ere erlijio katara, Uh, beste batzuk ere pentsatzen dute izaiten aldirela eh, espaniatik din moriskoak, beraz, uh, islam erligioa zutenak konbertituak. Uh, Uh, beste bat zuentatizaiten aldira juduak ere bai bon, uh, Iputesi gehien orientzat ez dugu froga idatzirik Dagoagun froga idatzik bakarra, fan, joan den astean haipatu dutako hori da uh, Beraz, uh, da eh, katarrena eh? Ose, dirudien ez aita joneska zunabek ere dio euskal sinhezmen arrastro zerbait Uken lezaketen dientekente bat ere zela? E, bai, aita junez kazenabek ere, e, orroita ziberdut idatzi zuela agota pastorala, eman eh, zena beruan eta e, bere mintza eldietan, e, aipatu izan du hori, e, eta lotura bat eginez e, mitologiarekin, zerbait eite izango zutela e, agotek e, mitologiako personai batzuekin, beraz, lotura bat leengo eskual ezte e, zaharekin. Eta dena dela horrek ohar baten egitera eramaite nahi, zen eta e, e, e, uste dugu, edo erranek izan da, beti bon, han batzela e, Nafarroan bozaten e, auzotxo bat, etxe bat han, beste bat, ainit beste etxe bat, baina pentsatzekoa da... E, ba, Pentsatzeko da, e, e, zera, aipatzen balimada izan ahalitekela dudut harrak, edo nire dakita zer arianoak, edo hau edo beste, ba, jente multsu hori uste, beno, hainitze zere zabalago eta presenteago zela jentartean. Bai, hain txusen eneli buruan hori erakusten dut, zeta orai arte idatziak izan direnetan, beti iraitena agotak pakar batzu zirela, Hein, anemenka, euh, bizpai duetxe, herri batean, beste batean bat, eta ola. Ba Egi erran, euh, etzen ola bat ere asira batean behar bada ola izaiten altzen, erdi aruan zehar, baina ez dugu dokumenturik, baina ikertzen bali madit dugu dokumentuak gero berantago, amazazpi, emezortzi, garen mendetan, alde batetik eskualeriko errigu zietan baziren, berazi Iparaldeko hiru Provinzetan denetan baziren agotak, barne, baiona, miarritze, angelu, Beraz er gusitan badaude, eta egi batzuetan bon, maiiz auzo batean bildua dira edo auzo bat baino gehiagotan baigogin bezala, Baigogin mitselene auzoa baizik ez da aipatzen. Baina ikerketetan arkitu dut beste auzo batzuetan bazirela eta auzo osoak. Adibidez orai eeralde deitzen den auzo hori agotak baizik ez ziren hor. auzo hori gehien batean dira gaztelu baten inguruan eta noble horiek beren lehen hau inguruko etxeguziak agot etxeak zituzten eh? adibidez beraz eh, bosateko urtsuan eh, baigurriko etxauze bizkonde etxean eh, baita eh, lehizaratzu jauregian eta abarluze bat beraz garazi hori fenomeno hori ere ikusten da eta bo, nire kontakit Ten arabera eta beste batzuk ere egin dituzte egi batzuetan heltzen e, e, zen etxeen hiruetaik e, batera agotenak zaitea edo batzuetan erdiak. Edo baiiggoriko kasuan, Uh, egun eta ogoi bat etxe, edo olako zerbait uh, emezortzikaren mendian. Hor uh, um, ikusten bada jende zen etxe bakotxean, uh, beraz, ibarosua, ekondatzen eh, bada, eh? baigorrit kiasita urepelera ino, uh, pentsatzen alda, seion bat bazirela agotak hor baizik. Uh, beraz, eta nafago osoan, eh, baziren, eh, erri guzietan. Uh, geru, ez zituzten uzten gipuzkoan xaxera, luzaz. Beras Nafajoan mugatuak ziren, eh? Baieran giru banbarriatu dira uh, Gipuzkako beste herrietara eta eta bar, eh? Eta giru berildotik, eh, hainitz eh, eh, kopuru handi horien adibide bezala ez eh? zure liburuan aipatzen duzu Agoten in Memorian delako liburu liburu noraz, noras aitashaintuaren gana joan ziren beregun bat eta de, delegatu bezala eta zure gaitzen duzu ez zirela Agot gusiak berrehun hoik, baiziketa delegatuak beraz bider ekis, zela eta agoten kopuru hori. Uh, bai, hain txusen, um, uh, ikerlariak oinarritu izan dira olako uh, zerrendetan. Ez? Adibidez, agoten uh, zerrenda hori, aita sainduari idazten diona. Bistan dena horiek besten ordezkariak zirela. Bai gorri nadibidez, bianai badira amestoikoak, ez dira bakarrak. Eta bada beste bat ere deitu adena etxauzekoa, eh? domingo etxauzekoa. Horik ez dira bakarrak, horik deia badituzte beren familiak, eh? badituzte haidiak. Baita ere eh, auzoak. Eta hori nondik nola ateratzen dut, eta gero ikusten dut amestoikoa milazazpion eta ogoi eta amarrean, berriz besten ordezkari bezala izendatuak direla, eta dira, adibidez, baiguriko, ogoi eta amar etxeko nahusien ordezkariak. Eh? Hala, beraz, kopuruo horiek dokumentuetan agertzen direnak biderkatu behar dira, eta puh, hanit zaldiz. Eta geho, e, agotetaz aipatzen diren usteetan ere bai, ergana da jente tristant, pobre, kasik e, ahalmen entelektualik gabeko jenteak bezala liratekeela, eta jaleike, ez dakit, e, joaiteko aita saintu baten gana, e, autoestima hainbat handia izan behar da, eta ez e, lurpean bizi, di, bi, bizi diren batena? Bai, haintxusen hori erakurtxina izan dut, eneliburuan, E, agoten ondukoak arru izan daitezen beren arba suez. Zer ziren jende horiek? Jende horiek bazakiten elgarritaratzen, e, ordezkariak izendatzen, autoritate goren eri Idazten, hor, aita saindua aipatzen dugu, baina nire idaztzi dudote Espainiako errege Carlos Quinturi, idaztzi dute e, Frantziako Luis Amairu eta Amalau garenari, eta aita beren e, bazterketaren kontra gertu bat e, berdin gertatzen da Luis Amalau garenarekin. Eta emaiten ditu, e, ordreak, bazterketa hori, geldiarazteko bai errietan eta baita elizetan. Beraz, jende horiek, bazituzten ahal intelektualak, bazuten dirua ere, biztandena, gaztuen ordaintzeko, hauzitegiera joaiteko, eta mende luzeetan, Bohokatu dira eta bohoka horik beti legalak izan dira. Beraz je, uh, autoritate gore dei eginz ba, baita aussietak dei eginz. Haur batzutan galtzen zuten eh? maz ere galdu izan dute batez ere hamazazpi uh, garen mendean. Gero ba, garai batez ja iduriz gauzak aldatzen dira eta emeki emeki MQ hemezorzigarren mende erditik uh, ipaaldeeko ari doakoennez integratzen dira. Baina uh, ere Igoaldean, adibidez Ariskunen bosaten, orain dik uh, Elisan, Ariskuneko Elisan, bozateko agotentzat, uh, segitzen zuen bazterketak uh, emezortzi garen, uh, uh, emberetzi garen mende erdian. Marikita Tamboren utziko dugu hortan gaurko gure agotoa horien kontakizuna, eta dagun hastian, edo datoren hastian, bat eman hendeiogu. Iskaila! salir la tía y chimana chimana boca chimana chimana boca kaka stande viste pausy musical va te negiteko puntia ven avete sala avete sala mesibat adi musica mankisuna asteaf gauetan 19etan bisikimaitesh L'arumat gauetan aneketan... Ksushtia hori! Eta ere... Asufi, maintenant! Ikaande gauetan saspietan... Oh, Eta bai! Asi nai! Servait zen -tru. <trua> zen Eta pausialate jinez, eniaute lorieta haitatu dei siegu, ba zentako, ba esimpeki, sigarri maite behitut, ondotik jinen zaikun kantoe hau, hitzaka Gabriel Arestienak dia, hunek uskaik etzakian, bilboa izo hoietan sortuik, gaztelara nausiri, eta gehit nuen uska ikasik, eta lehen nur hatsak, enura spait, eh, guano, uska batua, etzen batek, sortzeko bidian e maiten deikun kantoia beraz nautel horietak e, Gabriela Restiena dela bai eta deitzen dela ene aitaen etxia Nire aitaren <totipasen> etxea Defendituko dut Ochoen kontra Justiziaren kontra defendituko du Galdu kodu tut azienda solo ak pinudia Galdu kodu defendituko du kem du codiskidate ta esquwarekin defendi tu codu esquuagmostu codiskidate travesuarekin defendi tu codu mirai tar en etea vessori Jai yeah, darrenetia nire askaziak da, baina nire haitaren etxeak, zutik iraunen du nire haitaren etxeak. Tzuman da kai tzuman Itzuman da aste juntan egonengu tiko horbait zeta komendietan kantoia ekinu nekiduia la inspiratzen hai beste Sumait beno habosek, iganaztien aipatu ginean nula ben erabetzan, hintzan apesgei bidian, eta gogorai izan zela, eta prefosta ahantikeen uistenka jauziak etxea egiten juntin, eta halako batian herrian besta. Bestan beste bestegusiak dantzanari lizatik landa, klainetak eta saksofonak eta ari zilaik, eta ne, apesgeia so, besta so. eta... E, Etxeadien eta baskaitean baskari ondareat, e, oitzenuk, e, gaztenize eta lege da, baiet erriago ieda. Hori, nik ekarriazian ganturi etxean, beloken ikasik. Ta, oitzen, hortan oitzenuk, e, petxa, nik arra enila atxikitzen al. ez ikusteko ushteko, kanpoatatean indian, alege eta pixitako edo hola. Ta, anainia, nieno, zartxo honetekoa, Batita do iker gozaitezo hartia izan. Halk multza de mugia naxteia mono, bueno, Babilena joagitu ta isiko arma bizkarrian ta istorio, ta txurtxo lagabietabitsenorgoz bugia ni sententubestakeg eh? bugia indartziuta. Eta Babilena joan tintanta han Han izan nik egokontratu er delako ohestagon eskauri. Baina orian han bazitean beste bidezka eskola kota launa, katixima kota. Gure nagure zaitai bidiak beti elgarrekin itegintean baiteko iteko iradtakuz jak ta bisiki jende alegera goixoak zitia. Ta bon han Hain, detailean inuk sartuko, nolagertatu zen afeda, bena, zen hain ezpen nintzantzan adi. Eh? Ta bestiak, bon lehenik, eh, ah, a txaldia chaldi, ah, pašatu zian apapra eskal meki, gienzitian, joanak zienak, eh, eh, anahiatat joanazitian, txurtiulaka, eh, herrira dieutia zianek motuan, heke gienzitian, bazian, kuzi bat, akordeon txipi bat ekin, hasi zian, durtateko ta, gantzazian, ta-ta, ta-ta, ta-ta, Ta ta ta ta eta nos Mexikakori ta bueno vestire de jula eta kio jantsan espentzen ari basetan han basitan basiruaren eskat bigaitzekoak hiruherrenua nenin zautzen arratsichila sentatukziak ta Zerbola nuetuko nuetuk, bazitian galtza lodi-lodi batzu, eskuzin galtza lodi batzu, eta etxe hartako neske garradik etxitelari, eta Espainian neskek etxie zangoak bluzik beharrukan, harteko txik eta galtza lodi horiek. Harteko, etzela, etzela pinak, mm -hmm, mm -hmm. edera zinen eskatzia, bortu bizarra bezala. Mm -hmm. Bon, betide... En, ni Janzanese aztzia igilan, an 83 gilizetia, nacha de la corona. Da crec ni escalerentin jaginin, eskatzek ti gut dividentes en escaler. Senaconin Janzanani, por que no bailas? Da dic soet uh, penchatoir resourata, da quil Janzanese en i la maestria d'anta santa historia. Metir el hartan, eni ni Hi, ez nola, baina hi, ehiz, hik inenduk urratza ez usteko hile muria estekatzen. Zinezten ez dukan bide hortan. Fedea eh? FEDia enean problema, ege? Eh? Mehan, enila nik hori nahi. Hortak uzduk izan, garantzia ukandina, neskagoa. Gio ahatzian egin aspaldi, noiz eta handi hoi oh, urte murian edo berringi jo inmurian, E, egun bat uh, pisuskoa eguerdian diendiak bagintian atxean edaba eta atxean dio diendiak e, legutzen asteagin, ariliniak sukaldean ordar piskaten itede, radiu apistianian, eta han, han itzuten, itendean memorioz ez zukeian, bat e, nota horiek, baina, holako zait. Zizko maten dante bro... Hiltzen jertxe gidan, eta... eta Irratia. Irratia. Eta laneko hartetik paper, hati, ta, goi saldetai no besota inguru inguru dantzan banikian hori zatuz dio sti gai kantia inabesala cela mejor eh, kantu bat al, ene, ene ikusteko manera melodi batti arbasemadako bide xokua xoko intimua e eh, sensitibia jo gainjatekoa fiselakto gainjatekoa eraikuntza bat ditendu eh, Geyenetan hola gertatu ziak. Beti kasuinez, nian baitan, hea en intzenez, jadanikako beste kantu baten errepetatzen ari, plazia. Beti hori izan du, arazonia. Batu gertatu zazkianak ere, nian hartu gabe. Hora, melodian hola izan zen, hori goizalderai noveso ez gintjian batellan za zan, izan erranduta mesala goizalderai noveso tan inguru inguru dantzar obaizeta komendita geroztikan banabil amentseta ordian geordian gehasinitzaik eta muntatzen geio pertien eta ordian beriz gogoratu zitziaian delako neskain inguruan gertatu ziren historiak ordean eta ondoko demodetan. Ta, bon, e, emena, presionia nola zen segula noiz zen, hantik ondoko urtean. E, Baina, e, berri ze ginen zela neskatoa babileneat, eta hartian... Baina konkartat, igorrik, ukanik, eh, apizgaian eskari eskertzen, ez duen bizikik, giristinua, eh, jokoan. Okay. Eta, bon, enean joango, entean, beste zait, bentsatuko gindila, eta beste ausuazutak joan gintian, eta han eh, atxaldia zer egizaz pasatzeko. Eta, eh, atxian, itxeakuan, ahalbezain, gilatzen egin, un joka eta historioa, Benzatzen, eh, hain kurzie egin txartako alabak, doru zaharazaharakoan baitza egin abila. Hakzait benzatuko zihila, dela konen eskaik egiteko gure etxiat. Ba halala gertatu zihan ikorraliak zizien eskartzeko bortak ideakian zitian, eta horrekin horrekin balita bezala maia inbestaldetik eh, bine eskak. Eh, magi hakpensatia zean, baizk eta ustean hogeio jende bat zutela eta ustean hogutio esne, eta ez ginez esne sortat hain eh, zinatzeko taula. Ta presion soziala nola martxaz den gaixoenean, ma maretzean ez ideia gaiztoek hak-efede simple bat zean, baina lan jerozki simplea. Hordean, alderdi juntaik zean, eta etxat bortatik sartut, eta noapai joiteko edo goiti edo sukaldat edo joiteko, eh, mahiain, bortain, arktetik beharien pahaztu eta amahan ziak jarria, eta bizkarrez, nesker, biztan dena? Basiakian, eh, hak delako kartain berri eta nikeneakian, hak basiakian, geostik bat ikiat, basazkitelea denak, zaten euk deuzera, presionien ordean zainien, eta ez ikusiainan, behalako, konbritunian mehistorioa, eta tragikoa zela, ta, dian hoitztzen zitak Orfeo Orfeo eta erriz, mm -hmm. Orfeo kantaria beste hain bottze daez kantatzen umenttzan. Nun basiziak da denak eh, lasterkatzetik gelditzen zien bere behatzeko eh? eta bere maite zien errririz, neska H eh, zean eta ordean... Erdi etxiziaan aski kantuin bidez, aski ototzen bidez, Ifernuko dinkuek, ba imena emantziakotean, ba berriz ekarriko zihila e, mundurat, berriz bizitate karriko zihila. Baina, bazian kondizionat, e, Ifernian lorpeko mundu hortan, e, etzian eta urridiz beleganat, yetian, etzian etziakon soin behar. Etziakon soin behar, ordian... Hor e, izan, kondizune bakarra. Ba, ben, hamestatara, no, pasionia zentzien, gaizo, motikoak. No, ustegabeta ustega betai buria itzulizian. Adio, ridiz, sekulakoz, galdia. Hauk, iria, hauke. <laughs> Koparak eta horren itia. Hinean ikusi, nezika. E, ez ikusi haina, inian. Ta antik lekutu. Oh, Nola zen? Joletan oh, hazin uen ideia Zuzi dela traidoria Etan aski dintzen gaztegia lokaritzeko zauria Ederra zinen eskatia Bortu elurra bezala Bihitaz jintzinen ian, Ie joanin zandolian, O oh, bai se tako benditan, Gero stikan banabila mencetan. Ah. Ez tu pertsu hori edizkoan man, persteazu rebatu estirenak. Hantik... Eh? Hoit... Hantik... Ah. Hantik hoitabos tortein murian. Zabaltza. Olhakua, orbaiztakoa, poliziek, torturaen pian, garbitu behitzuten. Mm. Galdean zehautan, kantu zartzea jebitiak. Orbaizetat. Ez olhakua, orbaizetako plazarat. Ta hant kantu zaizanik. Hantik jeustian, mikroak eta utzik. Eta Será. Nega tutti pivot. Hay alguien que te quiere hablar. Da. Ta. ¿Cómo? ¿Qué sentís ya, güey? Mi espirro y tal el cuervo? Ni que me por no bailas, porque porque soy de cuervo. A pesgar. ¿Qué tal el cuervo? Hostia. Da. Ahora beste bimazte, master, este en chien Roztarake, ah, este en chien Dios Tika, o egun uaban uleno, este batzutan gertarteak eta kalakana izanaginitean, este jendenen arte kontrant distabilitateste eta chien, ta bes hek neumetan, bi gan sitian, neometan bi mararikaturik unatu zekie. Parece que has escrito un libro e, en cuanto. A... Menasé se, se tonu tan Eh, goxoxo. Uh -huh, uh -huh, ya yeah. unriad uh, askenite han sinas ya eres un jodido. Si quien queriate de eso salo. ¿Eh? Hay que echar aceite. Ess ya nazias. Mogia bueno, explicar tudia ga, teio, bariqat, bacianjo e orse beria de Zeran, bere fontzez, kantia indua laik, haikilakoa pretext... Estakuru bat zian, gai bat ola, zelakotz. Ez zian, diurze, zenimendu gaik ilan. Ez baina, ba, gai jaho lakoa zian, behaz, errandi ez togarront ertena, fikzione purra dela, mm. baina, ba, erbandez zaino, ladano eta hamare unain indako. eh? Zenimenduz, eh? Eta, mm. hola ina izan du, kantori. O sea, se trola eso, itabur egitia, haikin ez? hier drulekin sea es. Ba, hirutano eta eh ah, hirutano joate muriano, no? de la coskenitzori, hirutano joate muriano. O no? sea, eh ah. jodido. Bon, gertatu Gertatuzian, eh, ordian delako Sabaltzaia manifestaldiaktan de ya se naga biotsetik eta fite galducian. Rabisiki lusa se eronauk eh eh a largun eroñen. Arakatua de kantu horrengi liamdian puske lagoro. Au orwaiz eta komendietan oaikuan peyo Sabalsa eta Gerard Ihidoiek emanik. Eskatza Amago Zorte intila Zure begien Beako Gauartalon Atuzela Ederra ziren Eskatza Bortu izarra Bezana Harima jartuz saita more amabo surte tan orbait seda komeltita que los tican maravilla beteta su dir direta ene gawa iluski tu nahigabes este cacoro ahar konoske l'amor lu era sidente sacha por tuis aradesara dio xuribas en pisu libertadia eretu Geroznikan banabila betxeta Joanen ginela, joanen gubia Gantzatzen atel garekin Igaritza begianeta Kerrian bero bateki. E de rasireneska ja arzain istarravesara o instalera nubesota in moro in moroya sa orbai seda commendita Astiriko ibel hartan egin, desmedila penarekin. Jenderikan bazen soberaki, elakatzeko zurekin. Ederra ziren esgatxan, portu elurra bezanak, Adiós será gave veta Hoi ver li danza se cota Por vai se estar comedita Querostican vanbil la meta. di di oria garaño o dutualken ursulita idurie isaiten zute zeruak esteiontzita beren ibasira ora io cantu aulazureta ko orbai setako mendita qeros tika manavilla menteta orbai setako mendita qeros tika Zertan urhentzen den gue asteko utxumandoka hau beti bezala eskerrak gue kolaboratzale fidelei eran ahibeita Charles Bidegein, Marikita Tamboren eta Einaute Chamendiei nik enean betik beti bezala izan ahalbezain zoriontsu eta betiko berra holkia. Ez balinbazide hartaheltzen utzigaiza importantak baster askenian bizitzeundarian gibeltso egiten delaik. Egun hortako gaisa importantek deja gertuik beitia hor egin zoriontsu izateko behar diren ariketa gusiak. Ata mina pot, eta beste behim atarte. Txau, txau!